Karakter kérdése Az országúton, amely otthonomtól, hümmeltől vezet az Árvölgy következő településéig, három tölgy áll. A terület meghatározó alkotó elemei, mely nevét is e három fáról kapta. Egymástól való távolságuk nagyon szűk. A százesztendős törzseket mindössze néhány centiméter választja el egymástól. Eszményi megfigyelési tárgyak számomra, hiszen mind három fa környezeti feltételei azonosak. A talaj, a vízkészlet, a helyi mikroklíma, nos, mindez nem lehet háromféle egyetlen méteren belül. Ha már most a tölgyek viselkedése mégis eltérő, arra csak egymástól individuálisan eltérő tulajdonságai adhatnak magyarázatot. Már pedig eltérő módon viselkednek. A tovasuhanó autós észre sem veszi, hogy három fával van dolga, legyen akár tél, amikor a fákon nincs levél, vagy nyár, amikor teljes lombkoronában pompáznak. Koronáik egymásba fonódnak, és együttesen alkotnak egy nagy félgömböt. A szorosan egymás mellett álló törzsek származhatnának akár egyetlen gyökérzetből is. Mint az kivágott, majd újra kihajtó példányoknál lenni szokott. Hogy ebben az egészben másról van szó, azt ősszel mutatja meg a három jó barát. Miközben a jobboldali tölgy lombja már színes, a középső és a baloldali még őrzi zöld pompáját. Csak egy vagy két héttel később követik társukat a téli álomba. De ha az élőhely megegyezik, akkor mi lehet az, ami az eltérő viselkedést magyarázza? Valóban egyéniség kérdése, hogy egy fa mikor hullatja le a lombját? Mert hogy le kell hullatnia, azt megtudhattuk az előző fejezetből. Igen ám, de mikor jön el a megfelelő időpont? A fák nem tudják, milyen lesz a közelgő tél, keménye vagy enyhe. Amit érzékelnek, az a napok rövidülése és a csökkenő hőmérséklet. Ha egyáltalán csökken. A levegő gyakran még ősszel is késő nyárjasan meleg, és a három tölgy kutyaszorítóba kerül. Használják ki az enyhe napokat, folytassák a fotoszintézist, és gyorsan tartalékoljanak még néhány extra kalória cukrot, vagy menjenek inkább biztosra és hullajtsák le lombjukat, ha hirtelenet ám mégiscsak betörne a fagy, rájuk kényszerítve a téli álmot. Nyilvánvaló, hogy a kérdésre mindhárom fa más és más választ ad. A jobb oldali kissé félénkebb, vagy pozitívan fogalmazva belátóbb. Ugyan mire jók a pótlólagos készletek, ha már nem fogja tudni ledobni a leveleit és egész télen veszélyben az élete. Egy szóval, levele és irány az álmok birodalma. A két másik tölgy valamivel merészebb. Ki tudja, mit hoz a jövő tavasz, mennyi energiát emészt fel egy hirtelen jött rovar támadás, és azt követően, mi marad meg az elraktározott anyagokból. Ezért aztán egyszerűen tovább zöldelnek, és csordultik-telítik tartájaikat a kéreg alatt és a gyökerekben. Eddig mindig bevált ez az eljárás, de ki tudja meddig még. A klímaváltozással ugyanis az őszi hőmérsékletek egyre tovább maradnak magasak, és a veszélyes játék a lombal olykor már a novemberbe is belenyúlik. Mind a mellett az őszi viharok továbbra is pontban, októberben megérkeznek, úgyhogy megnő annak a kockázata, hogy a szél a teljes koronával együtt kitépi a fát. Az elővigyázatos fáknak, megítélésem szerint a jövőben jobbak a túlélési esélyeik. Hasonló következtetéseket vonhatunk le a lombos fák, de a jegenyefenyő törzsének megfigyeléséből is. A fák illemszabályai szerint a törzsnek hosszúnak és simának kell lennie, vagyis a fa alsó felén nem növezthet ágakat. Ez észszerű is, hiszen ott fényhiány van. Ha nincsenek feldolgozandó napsugarak, akkor testének felesleges részeit, amelyek csak fogyasztanák a tápanyagot, a fa egyszerűen leállítja, mint az ember izom működése. Ha nem használjuk izmainkat, testünk az energiával való takarékosság érdekében csökkenti méretüket. Ugyanakkor a fák önmagukban nem képesek az ágak leépítésére, csak egyet tehetnek. Hagyják, hogy elhaljanak. A munka többi része a holtfát ellepő gombákra marad. Egyszer csak kórhat lesz, letörik, a talajon pedig végleg humusszá alakul. Az ágak letörésének helyén viszont a fáknak meg kell küzdeniük egy problémával. Itt a gombák gond nélkül tovább szaporodhatnak, behatolhatnak a törzsbe, hiszen nincsen védelmező kéreg réteg. Még nincs, de ezzel lehet segíteni. Ha az ágak nem voltak túlságosan vastagok, max. 3 cm-esek, akkor mindössze néhány évig tart, míg a sérült hely begyógyul. A fák most már újra át tudják itatni vízzel ezt a területet, aminek folytán a gombák elhalnak. Ha ellenben az ágak nagyon vastagok voltak, akkor mindez túl sokáig tart. A seb évtizedeken át nyitott marad, és kapuként működik, amelyen keresztül a gombák mélyen a fa belsejébe hatolnak. A törzs elkorhad, és legalábbis ingataggá válik. Épp ezért írja elő az illemkódex, hogy a törzs alsó részében csak vékonyágak nőhetnek. Ha a további növekedés során egyszer már lehullottak, akkor semmilyen körülmények között nem nőhetnek újra. Csak hogy egyes példányok épp ezt teszik. Ha mellettük egy társuk kipusztul, a belső fényt arra használják, hogy odalent új rügyeket fakasszanak. Ebből vastagágak képződnek, amelyek eleinte nagyon is előnyösek. Ezek a fák így duplá használhatják ki a kedvező alkalmat a fotoszintézisre, a koronában és a törzsön. Egyszer azonban, talán húsz év elteltével, a körülötte álló fák is annyira megnövesztik koronájukat, hogy a nyílás ismét bezárul. Az alsó szintekre újból sötétség borul, a vastagágak pedig elhalnak. Most megbosszulja magát a mohó napfény szomi, mert mint már ecseteltük, a gombák ekkor mélyen behatolnak a tudatlan fák törzsébe, és ezzel veszélyeztetik őket. Arról, hogy az efféle viselkedés valóban egyedi, és ennyiben egyéniség kérdése önök is meggyőződhetnek a következő erdei sétájuk során. Figyeljék meg azokat a fákat, amelyek egy kis tisztás körül helyezkednek el. Mindegyiket ugyanaz a késztetés éri, hogy ostobaságot kövessenek el, és új ágakat hajtsanak a törzsön, de csak egy részük esik kísértésbe. A többiek törzse kifogástalanul sima marad, elkerülve ezzel az előrelátható kockázatot.